Трите основни неща Беседо от учителя държа на предобщия окултен клас на 8 септември 1937 година Добрата молитва Песента «Духът Божий» Описва някои свойствата на правите и кривите линии. Правите линии били електрични, а кривите е магнетични. Не са това свойства. Правата линия е път за правдата, да бъдеш праведен, да разбираш нещо. Това е права линия. Да постъпваш във всичките си отношения право, никъде да не се изкривяваш. Свойствата на кривата линия е да бъдеш мек да не мушкаш хората насам натам, да не причиняваш вреда никому. То е крива линия. Защо е кривата и правата линия? Аз ги разглеждам като да имат един и същ център. Ако вземете един център и направите един кръг, движението, което радио направи около своя център, ще образува една крива линия. Кривата линия проистича от правата. Правата линия е мярка за кривата линия. Кривите линии се образуват само от прави. Когато направите център, там са кривите линии. Казвате. Това е крив човек. Че кой не се изкривява? Че кой човек е прав в света? Прав ли си или наведен? Се, прав ли си? Ако вземеш буквално, праведен човек е онзи, който във всички свои постъпки постъпва еднакво. Значи той има една божествена мярка в себе си. Себе си мери със същата мярка и ближните си ги мери с същата мярка. Щом не мериш с тази мярка, ти си двуцентров. Двуцентровите хора и той не е лошо. Той е една елипса. Двуцентровите хора то е раздвояване. Поляризиране на човек. Той станал мъж и жена. Двуцентровите хора са мъже и жени. Ями, и определете какво нещо е жената и какво нещо е мъжът. Казвате Жена Ами, че трябва да определите какво нещо е жена Жена е той, което създава морето, океаните, реките Жената създава дъжда Дето има реки и ще знаеш, че жената е там И ти с почитание ще седиш Какво нещо е мъжът? Мъжът е създал планините и градовете. Като влезеш в един град, той е животът на мъжа, не е живота на жената. За да създаде човек някое стание, жената се е намесила и там. Понеже мъжът е трябвало да вземе малко вода от жената, за да може да направи цимент, да спои тухлите на къщата. Всяко нещо е мъжка работа, но реките са женска работа. Казвате. То е жена. Хубаво. Ако нямаше жени, нямаше да има вода, океани. Нищо нямаше да има. Щяхте да имате планини. Но като дойде жената, тогава растенията се явиха. Съединиха се мъжът и жената и се образуваха горите. Мъжът дава твърдата почва, а жената водата. Тя образува дърветата. Така са. Унези, меките елементи в тебе, мекия елемент наричаме любов. Той е мек елемент. Когато говорим за мъдростта, ние подразбираме в обикновеният смисъл, че имаме тази твърда почва. Има една твърдост в природата, която ти трябва, на която ти можеш да разчиташ. В водата се изисква изкуство. Ти трябва да знаеш да плаваш. На твърдата почва ти, без да имаш изкуство, можеш да седиш там. Следователно, на твърдата да почва човек се учи да ходи, а в онази житката материя трябва да плуваш. Следователно, има известни условия в живота, при които трябва да плуваш. Какво ще употребиш в плуването? Ти правдата само при женския елемент ще излезеш на място. Във водата ще плуваш, а в твърдата почва няма да плуваш, а ще ходиш. А доброто няма да го учиш във водата. Доброто ще учиш на твърдата почва. Ти за да бъдеш добър, трябва да бъдеш мъж, а за да любиш, трябва да бъдеш жена. Или друго че казано, за да любиш. Трябва да имаш майка. А за да бъдеш добър, трябва да имаш баща. Ако нямаш баща, не можеш да бъдеш добър. Ако нямаш майка, не можеш да любиш. Сега въпросът е, можеш ли да бъдеш без майка и баща? Не може. Понеже вие искате да живеете на земята, интересен е живота. Един женски принцип. Той е производен принцип. Сега тук ще прочета някой цитат от Цветните лъчи и ще ви дам един стих. Христос е сияние на Неговата слава и образ на Неговото същество и държи всичко със силата на Неговото слово. Червените лъчи аз дойдох го виделина на света, да усияя седящите в тъмнина. В него бе животът и животът бе виделина на человеците. Розовите лъчи Бог обаче, който е богат в милост, за голямата си любов, с която ни възлюби и като бяхме мъртви в престъпленията, Оживи ни наедно с Христа. Значи този стих, розовите лъчи, превръщат живота. Ако ти не можеш да вложиш розовите лъчи в себе си, да обичаш Бога. Някой път имаш едно състояние, обезсърчен, обезсмислил се е живота ти, сърцето ти е кораво, в нищо не намираш смисъл. Каквото и да ти кажат, ще намериш кривата страна. Каквото и да ти кажат, ще кажеш – лош човек. Каквото и да ти кажат, ще намериш някакъв вкусур? Аз тия хора наричам биволи, които са излясли из локвата, макат си опашките да се бранят от мухите и като мине някой човек, отзакват го и после, ако каже, че е чист, казват – Виж колко петна има и той е като мене. Той не знаел, че той го оцапал. Та ще се удучите да си махате опашките. Махането на опашките аз казвам. Умът е една опашка. Говедата е като мислят. Той е умът. Не, че умът е опашката, но щом ти мислиш как да се освободиш от мъчнотията, умът е една опашка, която те брани от тия препятствия, които са около теб. Вследствие на това, като се браниш от тях, можеш да направиш някоя пакост. Жълтия цвят Мъдростта, която е отгоре, първо е чиста, после е мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Трябва да мислим върху тия думи. Зелените лъчи Просете и ще ви се даде. Търсете и ще намерите Хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който проси и приема, и който търси намира и който хлопа, ще му се отвори. Някой път не можете да бъдете богати. За богатството трябва да хлопаш. Сините лъчи. Аз съм истината. Законът чрез Моисей бе даден, а благодата и истината чрез Исуса Христа. А когато дойде духът на истината, той ще ви настави на всяка истина. Духът на истината е, който от Отца изходи. Той ще свидетелства за мен. Вярата ви и надеждата ви да са Бога. Ето и за виолетовите лъчи един стих. Ето отдавам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии, и над всяка сила вражеска и нищо няма да ви повреди. Има някои от стоящите тук, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие дошло в сила. Значи ти не можеш да бъде силен, ако тебе ти липсват виолетовите лъчи. Сега белите лъчи. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това. Да гледува сираците и вдовиците и отеснението им и да пази себе си неосквернен от света. Синца ни е. От Неговата пълнота приехме и благодат за благодат. Да почнем от начално учение Христово и да се водим към съвършенство. Пристъпихме до гората Сион и до града на Бога, живого, небесният Иерусалим и до безчетните ангели при тържеството на църквата на първородните, които са написани на небесата и при Бога, съдникът на всичките и при духовете на праведните, които са стигнали до съвършенство. Казва: Сега вие сте на земята в това училище да се учите и мислите някой път, може ли човек да бъде праведен? Ти праведен без любов не можеш да бъдеш. Правдата има за потик любовта. Правдата започва от любовта. Ако искаш да бъдеш праведен, само любовта ще ти даде потик. Добър без мъдрост ти не можеш да бъдеш. Някои искат любов. Той е неразбиране на въпрос. Любовта отстъпва пред мъдростта. За да бъдеш добър, мъдростта трябва да дойде. Това са двете точки. Това е Божественото. Защото описанието казва, апостол Павел казва, че плодът на духа е любов. Той разглежда любовта като плод на духа. Казано е също, че Бог и любов. От Бога е изляза от духът, а от духът е излязла любовта. Любовта, която ние трябва да разбираме. Любовта, която трябва да внесе правда в света най-първо. Отношение трябва да има. До тогава, докато човек мърмори, има някои мърморковци, ти седиш, но има едно същество, което постоянно мърмори в тебе и знаеш ли как мармори? Лягаш – мармори, ядеш – мармори, ставаш – мармори. Навсякъде едно същество кряка, недоволно е, с нищо не можеш да го задоволиш. Аз го наричам един въплатен дявол. Апостол Павел се оплаква от него, с човека върви – Имам, казва, един трън в плътта. Откъдето и да влезеш, той ще те използва. Се ще, ще се покаже наоколо. Без да искаш, пак ще се покаже. Така съм. Трябва да се изучава човек. Вие седите и мислите, че знаете много работи. Вие знаете онзи път, по който сте минали, но не знаете пътя, по който отивате. Казвам, зная пътя, който съм изминал, но пътя, който има да изминавам, него не зная. Следователно, този изминатия път може да ви помогне за онзи, който ви предстои. Само да се приспособите. Ако се заблудите чрез този път, който знаете, ще го научите, като минавате през него. Сега вие минавате един мъж в мъжка форма, една жена в женска форма. Дойдете до жената и имате една представа, той, което не е. За пример, какво отношение има между една форма и нейната сянка? Или какво отношение има между една причина и едно последствие? Казвате? Всяко последствие има своя причина. Хубаво. Така е. Но по какво се отличава последствието от причината? Защото ако една причина не може да произведе едно последствие, причината не може да се прояви. Или ако едно последствие се е проявило, зад него седи една причина. Какво отношение има между причината и последствието? Вземете един човек. вземето едно семе и посади го в земята. Причината е той. Тази семка израства и това е едно последствие. Сега тази ябълка израства за кого? За себе си. В нейното естество е да расте. Но ако човекът не беше я посадил в почвата, тя не можеше да се прояви. В дадения случай човек става една причина за семката да се прояви. Тогава, щом се прояви причината, най-първо тя ще се ползва от той последствие. И следователно, какво ще стане тогава, ако се ползва причината? След като изям първата ябълка, изям ябълката и после посея семките, следователно, той дърво ще започне да расте и да се размножава. Когато причината използва последствието, тогава семките растат. Ако някой използва и няма никакво растене, тогава най-първо трябва да правиш едно добро. То е причината. Ти трябва да се ползваш от доброто. Или ако ти сам не можеш да се ползваш, тогава ще дадеш на Божествения дух, който те ръководи. Божественото казва тъй, както постъпваш, не е право. Да приемем, вие сте двама съдружници и двамата да работите. Да допуснем, на двама души музиканти, които са свирили на някой концерт, давате им 4-500 лева. Единият ще каже, понеже той е професор, който свири по-хубаво, ще вземе повече, а другия по-малко. Не, ще ги разделят наполовина. Така съм. В любовта, в живота, всякога човек трябва да постъпва справедливо. Тъй постъпва Бог. Сега вие искате да ви изведе една мисъл. Вие искате да бъдете някой път добри, но то е механическо разбиране. Ти не можеш да бъдеш добър, защото ако в тебе не дойде божественото, ако божественото не се застъпи като причина, ако Бог със своята мъдрост не се застъпи, ако неговия дух не дойде, как ще бъдеш добър? Ако Бог в тебе не дойде и ако неговия дух не дойде, ако любовта не дойде в тебе, тогава ти пак не можеш да бъдеш добър и ти не можеш да бъдеш и справедлив. Без любов в света справедливост в света няма. Без мъдрост добро няма. Това са двете неща, от които трябва да започнете. Прав човек е онзи, който има любов. Без любов прави линии не съществуват. Мъдростта представлява кривите линии. В една крива линия се изисква повече време да мислиш. Правите линии са любовта. С нея трябва да започнем, понеже е елементарна. Всеки може да разбере любовта. Щом дойдеш до мъдростта, тя е вече по-мъчна. Кривата линия е създадена от безброй прави линии, които имат еднакви отношения. То е закон на съотношението. Както горе, тъй и долу. Нещата, които са в божествения свят, така трябва да бъдат и в човешкия свят. Както са в човешкия свят, така трябва да бъдат и в божествения свят. Или да си обясни практически. Допуснете сега как може да бъде. Допуснете, че сте изгубили 10 000 лева. Ти се безпокоиш, че си ги изгубил, но нищо в света не се губи. Първият принцип. Науката казва, че нищо не се създава и нищо не се губи ти казваш, че си изгубил 10 000 лева. Те са пак в света. Ако ти беше ясновидец и имаше той зрение, щеше да знаеш къде си ги оставил. Ако ти обичаш този човек, който ти е взел парите, има съотношение. Този човек ги е скрил, за да намериш парите си. Сега научно той ги взел тия пари и като ги взел, той станал по-тежък. Следователно всеки, който тежи повече, е взел парите. Той не е горе. Той е долу. Ако знаеш 10 000 лева колко тежат, и ако знаеш той каква тежест има, ще знаеш колко е потънат. Всичко в света има област. Нещата според тежестта така се настаняват. Този човек, за да го накараш да ти даде парите, ще го повдигнеш към себе си. Като го качиш нагоре на един наклон, той ще ти върне парите. Казва: Ще ми простиш, аз ти откраднах парите, аз ги взех. Ако го поставиш по-долу от себе си, няма да ти върне парите. Вие искате да поправите една своя погрешка. Тази погрешка ще я извадите навън. Не да се критикувате, но ще видите от една погрешка какво добро можете да извадите. Вземете, в човека има две чувства. Едно чувство на самоуважение, от което проистича гордостта и едно чувство на общителност, от което проистича щеславието. Каква е разликата между горделивия и щеславният? Горделивият стои мълчалив. Той никога не говори за себе си, но иска всички хора да го признаят, че Той е нещо. А пък ще Той е един тъпан. Дето ходи, бие тъпана. Петелът, който пее, той е ще не е горделив. Той се качи на полета и кокорига, кокорига, това е ще слави. има и в палуна. Палуна, като се види, обърне си задницата и извика тр, тр, тр. -тр като дойдете до едно горделиво същество, гордост има в него. Например, в мечката има горда походка. Горделивите хора са много тежки. Горделивият ходи вашен върви с патерица поглежда горделиво. Често като се разгнивите, дойде гордостта, казваш Знаеш ли кой съм аз? Един ученик трябва да търси учението на своя учител, който може да го оцени дали той е един от способните ученици. Защото ние е достойнство имаме, когато сме справедливи. Правдата дава достоинство на човека, любовта дава достойнство на човека. Щом любиш, трябва да имаш достоинство. Щом имаш доброта, трябва да имаш знание. Човек, който иска да бъде мъдър, да добие знание, трябва да бъде добър. В окултната наука ти не можеш да добиеш тайните на природата, ако не си добър. Природата доверява своите тайни. Знанието Скритите работи само на унези, които са добри. А пък любовта е врата, тя поверява благата на живота на унези, които са справедливи. Следователно, добрите хора в света, справедливите хора в света, те са производни точки, това са Синовете и дъщерите. Тогава, доброто какво е? Син или е дъщеря? Значи в себе си казвам, непременно трябва да имаш една дъщеря. И непременно трябва да имаш един син. Ако нямаше дъщеря, коя ще беше дъщерята? Доброто ще бъде синът ти а дъщерята ще бъде справедливостта. Имаш дъщеря, доброто не може да го имаш на мястото на справедливостта и обратно справедливостта не можеш да я имаш на мястото на доброто. Те са неща, които можеш да опиташ в живота си. Казвам, в съвременната психология ги смесват. Мисля, че един човек, ако е любящ, той може да бъде и справедлив и всичко може да бъде. Какво място може да има мъдростта и какво място може да има истината? Казваме, Бог е любов, Бог е мъдрост, Бог е истина. Или казано другоя, че любовта, мъдростта и истината, съставляват трите основни неща в живота, чрез които Бог се проявява. Между любовта, мъдростта и истината нищо друго не може да влезе. Ако ти имаш любов, ако ти имаш мъдрост и ако ти имаш истина, то е единствената реалност, на която можеш да разчиташ. Нищо не може да се вмести и да ги разедини. Сега можеш да градиш навсякъде с тях. Дето и да идеш, никога не губят своята цена, своята сила, своето добро и никога не губят своята справедливост. Така съм Всякога трябва да съпоставяте. Ако сте справедливи, Любовта функционира във вас. Защото в дадения случай любовта е майка на справедливостта. Сега тия мисли са отвлечени работи и вие казвате не ни е интересуват. Трябва да се яде, дрехи трябват, къщи трябват. Друг един закон има в света. Светът е създаден, трябва да се подобри. Бог създаде света да яде, но трябва да знаем как да ядем. Казваме, трябва да се живее. Но трябва да знаеш как да живееш. То не е така проста работа. Казва, трябва да се обличаме. Трябва да знаеш как да се обличаш. Аз бих желал всеки човек да има по един нов костюм. Понеделник нов костюм, вторник нов костюм, сряда нов костюм, четвъртък, петък, събота. Бих желал всеки месец да имате по един нов костюм. И бих желал в годината да имате пак по един нов костюм. Всеки ден, като имате по един нов костюм, в годината да имате 365 костюма. Ако сте бедни, тогава 7 костюма. Който е по-заможен да има 12 костюма? А ако сте от големите богаташи в света, да имате 7, 12 и още 365 костюма. Колко правя? 384. Вземете числата, тъй както сега разбирате, казвате единица, двойка или тройка. Ако е по отношение на тежеста, единицата е по-малко от двойката, всякога двойката е по-тежка. Но ако отделите кое е по-требно единицата или двойката, двойката е направена от две единици. Единицата в дадения случай по обеме е по-малка. Две единици събрани на едно място образуват една двойка. Така съм. Най-първо трябва да проучвате света на реалностите. В човека и в природата съществуват две реалности. Едната реалност е инертна, а другата е крайно подвижна. Съвременните учени хора казват, че среброто може да се превърне в злато, но в природата съществува едно друго злато. Златото си има баща и майка. То се ражда тъй, както се раждат плодовете. Сега вие можете да произведете от среброто злато. Възможно ли е? Вие можете да съедините една купила с едно магаре и да образувате кътър, но то ще бъде нито магаре, нито кон. Та и природата, за да ви покаже, че не сте вървели по правия път, направила тия производни неща безплодни. Кътъра, кътър остава. Той, което остава, то не продължава. Той е осъдено на смърт. То си остава същото. Няма бъдеще. Някой човек иска да бъде силен в света. Той е един къдър. Ти като силен човек, този си биеш, онзи биеш и един ден тези хора ще се съединят и ще те унищожат. В дома, най-първо бащата мисли, че е силен, казва. Ти не знаеш ли, че аз съм силен? На Тос удари една плесница, на онзи една плесница. Той не бие музикан. Защото като удари една плесница, той казва. Тук има 5 тона. Колко тона има? Пет цели тона и един полутон. Бащата, като удари една плесница, ще даде петна сина си, а половината задържа за себе си. Той като удари, ще почувства, ще го заболи сина. И той, като че половината, не го е оставил. И той разбира, че не си струва да се бие. Някой път, като удари бащата, Пет тона ги предаде и ако не знае как да предаде и половината тон, ще остане за него. Половината тон е справедливостта. Ти искаш да удариш някого, но като капел майстур, трябва да разбираш, трябва да знаеш да предадеш правилно тона. Ако искаш ти да предадеш, трябва да видиш този тон, който влиза през ухото. Най-първо трябва да се предаде една физическа енергия. Първата кост – от рамото до лакъти. След това трябва да предадеш една духовна енергия. Втората кост – от лаката до китката. И най-после трябва да предадеш една умствена енергия – китката. Тази енергия се изразява в китката. Тази част, китката, представлява умствената енергия. Ръката от рамото до лакътя представлява материалната част от чисто физически характер. После имате духовната и най-после имате умствената. Тук рамото ще влезе в ръката. Някой художник иска да рисува. В изкуството, ако той не разбира, онзи великият художник, той иска да нарисува една хубава картина. Той трябва да предаде тия три качества. Материя трябва да има, с която трябва да състави боите. Трябва да знае тия бои как да ги съпостави. После каква линия, какъв израз трябва да даде. Така съм. Ще вземе участие цялата му ръка. Аз като видя един художник, зная ще може ли да рисува или не. Такъв цигулар като държи близо, държи ръката до цигулката, той не може да свири. Този, който държи ръката близо до цигулката, не може да свири. Ръката трябва да бъде крайно свободна. Очите трябва да бъдат крайно свободни. Носът е изгубил своята подвижност. Ушите са изгубили своята подвижност. Животните е той ухото се върти. Сега само очите са останали подвижни. Но има едно бездействие, че и те не гледат, не се въртят очите, а главата се върти. Очите трябва да играят. Ще гледаш надолу, нагоре, настрани. Защо трябва да се молиш? Всеки човек, който се моли, има здрави очи. Онзи, който е престанал да се моли, ще му престанат и очите. Ти искаш да се молиш, затвориш очите си. Но веднага, по един естествен път, повдигаш очите си нагоре. Като дойдеш в естествения живот, гледаш към земята. Той движение нагоре и надолу дава потик. Казваш. Няма да се моля. Ще ти отслабнат очите. Всички вие, на които са отслабнали очите, не се молите. Седнеш ти, ще концентрираш ума си, ще концентрираш сърцето си, ще концентрираш болята си. Те са здравословни положения. Казвате, празна работа. Не е ли празна работа човек да носи пари? Тогава, кое е пълното в живота? Края на краещата остава само любовта ни към Бога, вярата ни към Бога и надеждата ни към Бога. Трите основни неща. Във вярата ние имаме вече мъжкия принцип, в любовта имаме женския принцип, а надеждата – това са децата. Надеждата е родена от любовта и от вярата. Зато и ние туреме надеждата в света, в божествения свят. Истината е синът. Ако вие не обичате, казвате «Любете сина», Синът означава истината в божествения свят. Той е истината, която спасява. А при сегашните условия на вас ви трябва сила. Сила трябва на човека, за да победи. Не само му трябва сила, не му трябва и топлина. Каква е разликата между топлината и светлината? Светлината действа в човешкия ум. Топлината разширява телата, а светлината разпространява. Той, което разширява и топлина, той, което разпространява е светлина. Светлината отива по-далеч отколкото топлината. Така зван. Ние, като не разбираме този вътрешен закон, някой път в нас се образува по-голяма топлина. Някой път нас не ни е потребна толкова светлина. Тогава се зараждат болезнени състояния. Щом се повдигне температурата над 41 градуса, тичаме да я отнемем. Ако светлината не се разпространява, тя става много малка и ослепителна и тогава ярката светлина ослепява. Учите на човека още не са приспособени за нея. Да кажем, в една окултна школа или в една мистична школа има един нов начин за живеене. Дойде някой човек, тебе ти е приятно да го видиш. Този човек добре живее. Всичките уния плодове, които се раждат на дървото, стават приятни. Щом един плод снемеш от дървото, на което е седяло едно, две, три, четири, пет седмици, изгуби тази свежест. Докато сте на дървото, не се откъсвайте от Божественото дърво. Дървото на живота, което е ураждало 12 плода, то съставлява една велика наука. 12 плода на и дърво на живота. Всеки един плод си има своите качества. Не се откъсвайте преждевременно от дървото на живота. Как ще се откъснете? Като казвате, Животът ми няма смисъл. Кажеш ли така, ти си се откъснал? Щом си на дървото, не бой се, макар и зелен си, каквито и мъчноти и да имаш, каквото и да ти се случи, Божественото ще се погрижи за теб киселият стипчив човек, хубав ще излезе. Аз да ви подпиша 101 на 100. Но щом ти капнеш преждевременно от живота, тогава никой не може да гарантира. Вятърът ще се играе, ти ще започнеш да гниеш и живота ти ще се обесмисли. Зато и най-първо стойте е привързани. Любовта е, която държи плода на дървото, а пък мъдростта е, която изпраща всичките благоприятни условия за растеж. И най-после и да истината. И да господарят на това дърво и ще те откъсне. Ако Бог те откъсне, не бой се, твоят живот ще има смисъл. Аз съм. Всички вие трябва да озреете на божественото дърво. Понеже хората ядоха от дървото на познанието на добро и зло, тогава хората окапаха преждевременно и направиха всичките погрешки. Някой се стреми да стане учен човек. Като станеш учен човек, какво ще спечелиш? Представете си, че един кон пожелая да стане голям и силен. След като стане голям и силен, ще го хованат хората. Казват, силен кон, я го докарай тука. Стотина 150 кила може да носи. Силните хора ги впрягат. Силните ги товарят и носят тежки товари. Мислиш, че като станеш учен човек нещо ще придобиеш? Не. Ще те впрегнат. Има други сили, които ще те впрегнат и ти ще вършиш онова, което не искаш и ти ще бъдеш онова, което не си. Зато и някой път е по-хубаво да бъдеш мушица отколкото един слон. Като мушица ще кацнеш на някое цвете, но слонът Никога не е свободен като мухата да кацне. Като тръгне, по определен път ще върви. Малката мушица може и по сламката отгоре да мине, но слона не може да мине. Така сме. Хубаво е да бъде слон, но по определен път ще се движиш. И като искаш да придобиеш вътрешната свобода, трябва непременно да бъдеш малка мушица, една пеперода укичена със своите дрехи, да ходиш от цвят на цвят и да благодариш на Бога, че си мушица. Бог създаде тие цветя за теб. Ти си облечен хубаво. Слон, лесно можеш да станеш, но от слона-пеперуда мъчно можеш да станеш. Малкият плод може да го срее, но озрелият плод не може да се върне. В него трябва нов процес. Да сееш тази семка да изникне и постепенно да се превърне в първоначалното състояние. Каза някой. Аз съм много прост. Искам да стана светия. Не бързайте да ставате светия. Няма по-тежка работа от светийството. Ти искаш праведен човек да станеш. Че всеки ден може да бъдеш праведен. Аз гледам някой път как се безпокоят хората. Един свещеник върви и срещна един просят Връкне в чоба си да извади пари. Българинът го пита. Как ти е името? Мен ми е много приятно, че си ме намерил. Откъде е баща ти и майка ти? Този бедният човек. Защото бедните просяци са много учени хора. Той гледа към земята да вземе. После търси друг. Ти на него повече не му давай, но му кажи, заповядай от дома. Мен ще ми бъде приятно да ми дойдеш на гости. Ела в среда. Той гладувал два деня. Още няколко часа нека гладува. Той като погледне, ще каже нецензурна дума. Аз съм ги слушал. Не пързайте да задоволявате вашите желания и мисли като просяците. Задоволете ги, но всяко нещо на своето време. Ние сега в имаме един неестествен начин на живеене. Усещаме постоянно нещо, което казва «Не е така». Като се забудиш сутрин, като си легнеш на дясната страна, да не си се обръщал. Ти се обръщаш 10 пъти ту на лявата, ту на дясната страна. Като легнеш на дясната страна, да се събудиш пак така и веднага да станеш. Ти легнеш, събудиш се, драснеш светлината и пак легнеш. Станеш сутринта, казваш... Не съм разположен, Дохом. Мислете, че Бог е промислил всичко за вас. Няма нещо, което Бог да не е предвидил. Само едно нещо пазете в ума си. Бог ви е пратил и иска от вас да се учите, да обичате нещата, както Бог турил тяхната цена. Така и вие оценявате тяхната цена. Стана аз сутринта, погледна, оценявам деня. Като изгрее слънцето, приятно ми е, зная какво е. Зная какво носи слънцето и за мен, и за другите хора. Вие сутрин не сте наблюдавали. С кое око гледате на слънцето? Слявото или с дясното? Казвате. Това ни е останало да правим. Някой се е окукорил. Аз, ако бих посрещал слънцето, бих си замречил очите, малко, много малко да са отворени, да влиза малко светлина, защото през целия ден ще гледам изкрива на слънцето. Срещам един човек, искам изведнъж да го позная какъв е. Ти го беспокоиш с това. Аз като срещна един човек, то е богатство на Бога. Този човек, който аз срещам, той сам себе си не познава. Богатство, които има, не ги познава. Срещам мнозина да казват. Заказихме, нищо не струваме. Казвам. Можеш ли да се размениш? Нали казваш, нищо не струвам. Касвам. Продаваш ли се, понеже казваш, че нищо не струваш, колко искаш за себе си? Щом нищо не струваш, аз ще те купя. Да ти дам един милион, ще ми станеш ли роб? Няма да имаш своя воля, но моето, каквото аз ти кажа. Ще ядеш, ще пиеш, каквото искаш, но ще правиш, каквото ти кажа. Имате голямо богатство. Непременно трябва да влезе в душата ви една благодарност. Ние сме същества, които не оценяваме великото добро, което Бог е вложил в нас. Някой казва. Е, да бяхме по-млади. Сега сте млади. Не сте много стари за мен. Казва. Знаеш ли на колко години съм? На 60 години. Мен ми е смешно. Той е самохвално дете. На 60 години той е бебенце. Ако идеш на слънцето, има 60 земни години. Каква час съставляват те от една слънчева година? Една слънчева година съдържа 20 000 земни години. 60 години и какво са при една слънчева година? В съзнанията на тия същества, които живеят там е друго. Друго понятие, друго схващане имат за живота. Казвам, какво говориш за 60 години? И 10 000 години са нищо. Разбирам, една слънчева година да имаш, а 20 000 години... Тия понятия, с които мерим нещата, този мащаб е много малък. Трябва да бъдете щастливи и здрави и какво ви трябва още? На щастието и здравето какво му трябва? Аз бих ви казал благообразие. Щастие, здраве, благообразие и красота. Щастливия живот, здравият живот, в себе си трябва да имат красота. Красотата е външната страна. Когато ние сме щастливи, когато ние сме здрави, трябва да бъдем и красиви. Понеже красотата е възнаграждението. Като се погледнем в огледалото да бъдем красиви, и ние да се радваме на доброто. Когато аз правя добро, аз се радвам на Божественото вътре в мен. Аз считам, че в мен се проявява Божественото. И вие по същия път вървите. Аз не казвам, че вие не вървите. Не трябва да заставим Господа да ни каже, аз съм недоволен от вас. От Бога няма недоволство. Нашето недоволство се отразява върху лицето на Бога и виждаме, че е недоволен. Когато Господ ни покаже, че е много недоволен, става едно отражение на самите нас. Когато някой път виждаме, че сме много добри, то е отражение на Бог. Бог се е отразил в нас. Казваме, колко сме станали добри, това е Господ. Когато виждаме лошите страни, това сме ние. Когато виждаме добрата страна, това е Бог в нас. Желая огледалото да бъде хубаво полирано, да виждате Божия образ и да ви каже, че сте добри. Отче наш 39 та лекция на общия околотен клас 16 година Държама от учителя на 8 септември 1937 година Сряда 5 часа сутринта София Изгрев